Ána Müller 1784 tavaszán indultunk vissza Kasszelba. Megkönnyebbülést és örömöt éreztem, mikor elhagytuk Franciaország határát. Mintha sűrű gőzzel telt kamrából kerültem volna ki, szabadabban vettem lélegzetet. saint csendes volt, és magába merült. Nem akartam kérdésekkel zaklatni, pedig szerettem volna megtudni, meddig maradt Kasszelban. Jó volt hozzám, és elnéző. Fájdalommal gondoltam a vállás pillanatára, melyért még az sem kárpótolt teljesen, hogy szüleimet viszont láthatom. Sokáig időztem a felterés körül, hát ha csak látogatásra térünk haza, és azután tovább utazunk valahová, ahová hivatása szólítja. Szenzsermen sohasem beszélt a közeljövő terveiről, s nekem gyakorlataimhoz tartozott, hogy megfékezzem kíváncsiságomat. Mindazonáltal a kapcsolat, amely kialakult közöttünk, mi alatt megtanultam gondolatparancsait végrehajtani, eljuttatta hozzá a bennem hullámzó problémákat, és felelt anélkül, hogy kérdéseim szóvá lettek volna. Ne nyugtalanítson a jövő, Cornéliusz! Hasznos és termékeny idő következik el rád. Néhány hónapig még veled leszek, és előkészítlek a vizsgákra, amelyeket neked is, mint minnyájunknak, egyedül kell kiállnod. Kasszeltartomány határán túl heves tavaszi viharért utol bennünket. A hirtelen támadt orkánszerű szél súlyos felhőket hajszolt fölénk, amelyekből hatalmas víztömeg zódult a nyakunkba. Hintónk remekül állta az esőt, de lovaink és szolgáink miatt be kellett térnünk a legközelebbi falusi fogadóba. A vihar Amilyen gyorsan jött, olyan hamar el is takarodott, és éles napfény csöpörte rá fényuszáját a víztől tisztára fürdetett, cseppek gyémántjai ragyogó zöld és rózsaszínű tájra. A földön hatalmas víztócsák csillogtak, felszínükön a virágban álló fákról levert rezektek. Mikor kiléptünk a fogadó kapuján, egy szolgáló közeledett felénk vállán rúddal, amelyről két oldalt két eső vízzel telt favödör lógott le. Szoknyáját magasra feltűrte, Zölöpszerűen vastag, Mesztelen lábát térdik sárborította, haja vizesen összetapadva Nyakába lógott. Idomtalan testén látszott, Hogy teherben van. Közönös, széles, csontos arcából Két tompa, sötét szemnézet Vissza rám. Köszönést mormolt, És a fogadót megkerülve A cselédlakás felé tartott, Amely mellett egymáshoz ragasztott, Bűzös ólak zsúfolódtak. Hosszan utána néztem, ahogy lomha, vaskos alakja meghajolt a súly alatt, majd eltűnt előlem egy alacsony fajtó fa nyílásában. Néztem az ólak alól kiszivárgó barna trágyalét, amelyben rohadt ázott, a falécek között éhesen szimatoló, fekete orrokat, a libák, kacsák és csirkék mocskosra ázott tollát, és nem tudtam elválni a képtől. A szolgáló újra megjelent a vízhordó rúd nélkül, egy edető állal. Közönyös pillantása megint végig siklott arcomon, majd visszatért hozzám. Megállt. Bizonytalanná válva néhány lépést tett felém, és erősen parasztos kiejtéssel megkérdezte, akarok-e valamit. Nem, mondtam. Nem, köszönöm semmit. Aztán mégis megkérdeztem, hogy hívják. Anna Müller! felelte csodálkozva. Pénzt nyomtam a markába, és Szent után indultam, aki már bentült a hintóban. Ő volt? kérdezte halkan, mikor kocsink már elindult. Bólintottam. Korinna. Milyen különös, hogy amint megpillantottam ebben a torztestben, testben, rögtön és erősebben azonosítottam vele, mint régi hazug alakjával. Ez Korinna. A másik démonok segítségével épített díszlet volt, lopott jelmezés mulandó, megtévesztő állarc. Most itt állt mesztelenül és leplezetlenül, anyagtól vaskosan, csúnyán, eltompultan. Erős, primitív ingereivel, melyeket állati módon kielégített. Környezete a trágyaszagú istállók, disznó és baromfiólak, munkaköre a szellemi fokozatának megfelelő, legdurvább robot. Kecsessége, cizellált szépsége, Komplikált nemi perverziói Mind lehultak róla A paraszti anyamében, Amely ejtette még céltalan, s csak homályos, vadvágyódásokban Hányódó lelkét. Lehult, leégett, Lerohadt róla mindaz, Ami nem volt sajátja. Megszűnt a démoni, Sötéten zseniális lélekterhesség. Korinna önmaga lett. Koldusan, tudatlanul eljutott saját útjának kiindulásához. Ennek a találkozásnak megrázó élményével érkeztem haza, várának csendjébe és állandóságába. Anyám és apám nem jöttek elém a lépcsőn, Fent várakoztak rám, ahogy helyes volt. A közöttünk lévő bensőséges kapcsolat Már nem kívánt viharos érzelmi kitöréseket. Nem ölelkeztünk, és nem csókoltuk meg egymást. De mikor megláttam apám dolgozó tompa fényű, sötét hátterében a két magas, keskeny alakot, arcukon a már egyformává lett szelíd, gyöngéd mosolyjal, mély békesség és hála belső hőpontja izzott fel bennem, mint kiégett alkimista kemencében az új, igazi, élő szikra.